Ющенко переміг у першому турі виборів. За даними ЦВК, його відрив від Януковича складає 0,55% або понад 150 тисяч голосів. Ющенко набрав 11 125 395 голосів, що дорівнює 39,87% голосів виборців. Янукович набрав 10 мільйонів 969 тисяч 579 голосів, що складає 39,32%. Сам Віктор Ющенко назвав офіційні дані Центру виборчкому доказом перемоги демократичних сил у першому турі. «Це свідчить, що ми з вами одержали перемогу», – заявив Ющенко. Водночас штаб Ющенка не вважає об'єктивними результати виборів у першому турі. Але на другий тур голова штабу Януковича Тігіпко точно пообіцяв перемогу свого кандидата з перевагою 3-4%. Українська правда. «Катю, ти не уявляєш, яка тут краса? Я чимчикую собі вздовж лінії пальм. Капці на острові не потрібні. Білий кораловий пісок відбиває сонячні промені і практично не нагрівається». Саме тому льотчики, капітани, офіціанти практично всі ходять босяка. І я теж. Замість підлоги всюди перемелені морем корали. Хіба що в номері та на ресепшені покладено плитку, але навіть столи у ресторані стоять просто у піску. Острів-готель на кількадесят бунгало. Хащі пальм та чудернацьких кущів, які відокремлюють відпочивальників одне від одного. Переважна більшість туристів – англійці. Як знаєш мову, можеш поспілкуватися. Але коли хочеш, можеш усіх ігнорувати. Я хочу. Качу тут просто неймовірно. Я на тебе чекаю. Чудово, Сергійку, я спробую прилетіти. Як це спробую? Що за діла? Та нічого, невеличкі проблеми. Наскільки невеличкі? На півтора лимони. Я зупиняюся з телефоном біля вуха. Ноги лагідно лоскоче хвилька. Ні, в світі не існує проблем, тим більше на півтора лимони, тобто мільйони доларів. Це казка з бізнес-журналів. Що сталося? Усе як завжди, Катчин голос лунає так, ніби вона знаходиться тут, поруч, а не за три тисячі кілометрів. Наш банк перерахував гуманоїдам гроші на виборчу кампанію під купівлю фуфлижних акцій, а вони замість акцій відправили їх наліво. Як це наліво? А отак, от просто взяли і відправили. Кажуть, прийшли донецькі і звеліли заплатити. Які донецькі? А що вони різні бувають? Донецькі. Вони тут скрізь ходять. Всім оголошують, що тепер все їхній Боянукович президент. Що за маячня? А Паша? Що Паша? кричить, А що він іще може робити? Казна, що півтора лимони кинули наліво? Як одну копійку. Це видається нереальним. І не тільки тому, що навкруги Кораловий риф та пальми, а тому, що безпреділ. Це занадто навіть для гуманоїдів. Катрусю, мені здається, що Донецьки тут ні до чого. Вона пхекає чи то сміється, не розбереш. Мені теж так здається. Мабуть, хлопці вирішили у цій колотнечій повирішувати свої матеріальні проблеми. Може бути. Щоправда, я не думаю, що півтора лимони можуть вирішити їхні проблеми. Курочка по зернятку збирає. По лимону. ж, ти знаєш що, Катрусю? Я замислююся і починаю водити босим пальцем по піску. «Це можна з'ясувати. Давай так. Завтра береш когось із банку та їдеш до них». «Ні, зачекай», – зупиняю я сам себе. «Завтра ти летиш до мене. Коротше кажучи, доручи комусь скопіювати ці документи, щоб потім генник пробив, звідки ноги ростуть». «Кому таке доручиш?» «Нема кому, це правда. Таке можу зробити або я, або сапула. Чорт». Вона вміла читати мої думки навіть на відстані трьох тисяч кілометрів. «Сергійку, давай я затримуюся на пару днів, поки воно вляжеться, а потім прилечу». «Ні, кажу, так не годиться. Ми з тобою стільки планували». «Нічого, все встигнемо. Два дні не вирішують. Головне – владнати цю справу». «У мене погані перечуття, але Сапула має рацію. Дідьку б їх усіх вхопив. І чому я не затримався замість Катьки, а її не відправив першою? Я б цих скотів швидко вивів на чисту воду. І взагалі, куди спішити з цим відпочинком? Поїхали б після виборів справді. Але що зробиш, не розробиш. Катю, я тебе люблю. Я тебе теж люблю. Знаєш, я купила новий купальник, майже з нічого. Це чудово. Тобі дуже личить купальники з нічого. Тільки тут усі мусульмани. Тоді я вдягну чадру. Не вдягай чадри. Хай мусульмани заздрять вільним жінкам України. Ну, гаразд, відпочивай там гарненько, тому що я приїду, і тобі доведеться трохи попрацювати наді мною. Це завжди з задоволенням. Тільки приїзди. Але я на телефоні цілодобово, коли що одразу дзвони. Зрозуміла? Зрозуміла, цьом-цьом. І справді, якби тут телефон не брав, якби Катька прилетіла зі мною, хай би вони повісилися зі своїми лимонами. Певність, що усе це самодіяльність гуманоїдів, не полишала мене. Хлопці-беручки, не обтяжені зайвими моральними принципами, втім, як і більшість у нас у каламутній виборчій ситуації, коли кожен полює на кожного, вони почуваються цілком впевнено, щоб вихопити у якоїсь закул шматок з-під носа. Але найгірше те, що генек теж цієї породи, і навіть якщо знайде, куди веде слід, цю інформацію передусім покаже самим гуманоїдам, може поділяться. Хай би їм греть усім разом і кожному окремо, у цій країні неможливо працювати. Проте з відстані трьох тисяч кілометрів масштаб проблем виглядає меншим, я вже почав думати, а чи не передзвонити Сапулі з проханням послати їх усіх подалі та приїхати сюди. Але сумління все-таки взяло гору. Як я буду виглядати перед пашею? Ми все-таки партнери, і гуманоїди, мої підопічні, мать їхню так. Нічого, два дні на відпочинку, нічого не вирішують. Принаймні, ми зробимо все, що можемо. Для очистки сумління я набрав геника та попросив допомогти Сапулі у розслідуванні. Він пообіцяв, що все буде добре. Ну, дасть Бог, на цьому й окошиться. Тутешня вода, на відміну від каламутної київської, виглядала прозорою до непристойності. Невеличкий піщаний острів з усіх боків добудовували невтомні коралові хробаки, тому він був оточений домашнім рифом, мілиною, яка під час припливу занурювалася на глибину, а під час відпливу там можна було ходити по коліну в воді, і без будь якого аквалангу спостерігати за рибками, кораловими кущами та неймовірними квітками. А може, життя варто прожити саме тут, серед коралів та риб? Може, Господь розкидає нас по світах з однією метою, щоб кожен знайшов шлях до свого раю? Якщо це так, то я вже знайшов мій рай тут. Куплю собі острів з невеличким готелем або ж побудуюся а потім буду рахувати гроші, що їх тобі привозять з усіх усюд відпочивальники. Не знаю, скільки коштує така фантазія, але ж ми, люди, не бідні, якось вже спроможемося. Це принаймні краще за омріяний виноградник на півдні України. Вже хоч би тим, що тут немає гуманоїдів, немає паші і не треба ставати депутатом. А що? Це ідея. Буду тут жити з сапулою. Вона керуватиме готелем і наглядатиме за обслугою мальгашами. Обслуга тут виключно чоловіки, бо мусульманські жінці не годиться спілкуватися з б'яними іноземцями. А Катька вміє керувати чоловіками. Хай там все горить вогнем, а ми будемо ходити босяка, і тільки коли вже зовсім припече, сядемо на літак та поїдемо до Києва в гості, щоб потім якнайшвидше чкурнути назад. Цікаво, скільки я витримаю таке життя? Я посміхнувся своїм думкам. Брійництво не моя стезя.